Iria ala herria. Egun on jauna. Euskal Telebistakoa gara ta inkesta bat egin nahi dugu jendearen iritzia jakiteko. Gure gaia irria eta herria da. Erantzun nahi alduzu? Bai, bai. Ez dago problemarik. Nor zara zu? Ni, Félix Manzano garaioa. Ta non bizi zara? Ba, hemenche bertan, kale nagusian. Ta bizitzeko zer nahiago duzu? Herria ala irria. Nek irria nahiago dut, dudarik gabe. Zergatik? Ba, hirian zerbitzu gehiago dagoelako. Ezkerrek asko. Ez, horregatik. Egun hon jauna, Euskal telebistakoa gara eta inkesta bat egin nahi dugu. Erantzu nahi duzu? Baina hau doainik izango da, ezta? Bai, noski. Orduan aurrera. Nola duzu izena? Ramón Martínez Aldabe. Non bizi bizizara? Nia Rosadian bizinaiz. Eta bizitzeko zer nahiago duzu? Erria ala iria? Nik, herria argi dago. Zergati? Ba, lasaiagoa eta zanua badelako. Mila esker. Ez horradik. Eguno Andrea. Euskal telebistakoa gara eta bat egin nahi dugu. Erantzu nahi duzu? Bai, ez dago problemarik. Nor zara zu? Maria Jose inarra zalegi. Ta non bizi zara? Gatik kanbizina ez oso erri txikia da. Ta zer duzu bizitzeko? Ba, iria dudari gabe. Bai, eh? Zergatik? Niri parranda biziki gustatzen zait eta irian martxak gehiago da olako. Ez horregatik.